V dnešním knižním okénku bychom vás rádi upozornili na naprosto unikátní knižku s názvem Zátopek. Je to 200 stránkový komiks nejen o sportovní kariéře, ale i o. Osobním životě ikony československého sportu Emila Zátopka. Libreto Jana Nováka bravůrně zpracoval výtvarník Jaromír 99, kterého známe třeba jako spoluautora filmu Alois Nebel. Už podtitul knihy Když nemůžeš tak přidej vyjadřuje osobnost našeho nejznámějšího sportovce. Jeden ze čtenářů ohodnotil knihu těmito slovy palec na horu za neskutečnou práci a originální pomník sportovní legendě. Dalším dnešním knižním typem je okouzlující příběh s názvem Anna a vlaštovčí muž amerického herce a spisovatele Gavriela Savita. Krakov v roce 1939 nebyl ideálním místem pro malé děvčátko. Městem pochodují tisíce německých vojáků a ani je teprve sedm let, když si odvedou jejího otce a ona zůstane sama. Pak se si objeví vlaštovčí muž, tajemný velký mluvící mnoha jazyky, dokonce i tím ptačím. Když si nadlání přivolá malého ptáčka a na dokonce přestane plakat, jak je okouzlena. A to je začátek nebezpečné pouti i podivného přátelství. Téměř pohádkový příběh zasazený do skutečně kruté doby si okamžitě získal miliony čtenářů po celém světě. Tak tedy dnešními novinkami byly komiks zátopek a původný příběh. Ana a Vlaštovčí muž. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz. Kosmas. Víc než kniha.